І його треба належно цінити, оберігати від випадкових образ, допомагати йому гідно виступати на гідних сценах перед гідними аудиторіями. Ми просто зобов'язані це робити. Оце і є моя відповідь на одне з головних питань, винесених вашою газетою для обговорення. Наодинці з собою. Мої нотатки все то встигли. Період, коли не пишеться, був у мене позначений рецензіями і статтями, виступами, розмовами, але ж не писалось про головне. Ні сторінки не додавалося в розпочатій книзі. І лише нотатки рятували. Речення про те, що непокоїть, слова, що стануть Завтрашнім віршем чи повістю. Нотатки то встішали. Але все ж таки не писалося. На білому паперовому полі, а для передруку віршів у мене зберігався особливий папір, було чисто. Я похмуро закрутив аркуш до друкарської машинки, наче щось від того могло змінитися. Старі вірші про гринівку, неодноразово перевидані й хвалені, більше видавати не можна. Треба доповнити їх новими. Але ж коли напишу ті нові. Любов довіри оселилася в мені таким неспокоєм, що я знав, не пробачу собі жодного фальшивого слова. Вголос я називав почуття, що контролювало мене, голодом. Любов'ю до віри. Хоча волів би думати, що це зветься талантом. Вміння творити з відразою до нещирості. Тільки хто ж відає, нагородила мене доля талантом чи ні? За вікном нападало снігу. Білий аркуш мого підвіконня віконня мляво хитався під майже неіснуючим вітром. За ним у вазоні, де протягом двох років нічого вже не росло, теж було повнісінько білої перемерзлої крупи, наче обдерта пшениця. В мене очі боліли, до того білим був світ, і сонячні промені, які відбивалися від снігу, наче списи від крил винищувача, потрапляли у кімнату до мене, кололи очі і лоскотали палітурки моїм книгам. Треба було пришити гудзика до пальта і зміцнити петлю вішалки. Без цього на вулиці хоч не йди, принаймні без гудзика. Та я знав, що чекатиму на віру. А сам навіть не торкнуся голки. Не тому, що лінувався. Просто хотів, щоб той віра привела до ладу все в цьому домі. І тоді краще піде все. От у Володимира Сергійовича окуня Уже пішло на краще Він телефонував, що нарешті дістав ленінградський верстат Найточніший з усіх, які є на заводі Моя розмова в парткомі і газетна стаття подіяли Годик сердився на мене тижнів зодва Тоді пересердився Бо йому ж таки як повітря Потрібен бодай ще один вірш Про сестру його Людмилу він його по всіх стендах музею в Гринівці розвісить. Причому Анатолій Георгійович не приховує своїх планів ні перед ким, треба віддати йому належне. Коли Окунь одержував новий верстат, Годик так йому й сказав, «Поет Печенюк не все розуміє в нашому ділі, але хай уже буде, як ви з ним хочете. Маєте верстат». Зате поет Печенюк добре знається на своїй роботі написанні віршів. Йому лише тему потрібно часом підказувати. Він зараз про мою сестру пише, почитаєте. Тут, брате, точність буде вища, ніж на всіх токарних верстатах світу. До речі, той старий верстат ми в так таки залишимо. Приїде якась делегація? Хай подивляться на славетного лівшу і поплискав окуня по спині. Годик літературу любив. Володимир Сергійович сам про все це мені розповів.